37. fejezet Petrelli visszahívta stefanint, és pár perc alatt kiderítették a telefonszámhoz tartozó címet. És mivel a szám egy harmadik féltől származott, számozott, nem vétett verem bíró döntés ellen. A letartóztatás teljesen törvényes lesz. Úgyhogy nyart ki te majgazd, gondolta Petrelli mosolyogva. Murphy serif nétenbéli őrizetbe vételéhez,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 miért ennek már csak hült helyét találják. Arról viszont fogalma se volt senkinek, hogy a Státsz hová megy. Az épülethez érkező első rendőri erők minden kiáratot lezártak, és fegyverüket a kocsik tetején megtámasztva fenyegetően vártak, az acélök hárító és a matarházak fedezéképen meghúzódva. A lakók később jót múlottak ezen. A szemükben ugyanis félelem bujkált, amint egy kisfiúra várnak, aki már nincs is ott. Most, hogy a kijáratokat lezárták, bármeddig várhatták volna, hogy a Pitke megyék kommandó a helyszíre érkezzen. Ezek egyenként érkeztek meg, mindegyik a saját kocsiján. Stedman serif helyettes, a csapat főmesterlővészel az utolsó között futott be, mivel a város Hartford utcai végéből érkezett. Abban a pillanatban, ahogy kocsija leállt, Stedman kivágta az ajtót, és a csomagtartó mögéve tette magát. Mint a csapat csapatmesterlövésze felmérte a helyzetet, és úgy döntött, hogy az ő 16-os karabéja jobban megfelel a célnak, mint Remington rövészkuskája. Egyik kezével megragadta a fegyvert, a másikkal pedig elővette szolgálati mellényét, levágta a csomagtartó fedelét, és odaügetett a parancsnoki álláshoz. A kommandósok parancsnoka a rahamszerű gyors és hatékony támadás mellett döntött, betörik az ajtót, majd magyarázkodás nélkül magukkal viszik a fiút. Emlékeztette embereit, hogy több rendbeli van dolguk, aki rendkívül jó a cél az, s felhívta a figyelmüket, hogy fölöslegesen ne kockáztassanak. Ha a fiút támaltólak lép fel, likvidálják. A héttagú csapat egyenesen felront a főrítcsön, egy ember fedezte a többieket, amint egyik állásból a másikba ugráltak. A hatodik emeleten gyorsan, anélkül, hogy volna, felsoragoztak a 612-es számú lakás ajtaj előtt. Tomi Koi berúgta az ajtót, majd lehajolva a bal oldalra állt, miközben Gér Pűrvész terjés terjetelmével a jobb oldalt biztosította. Kettőig számoltak, majd a csapat többi is benyomult a lakásba lövésre készen. Rendőrség, senki nem azt ugyan. Velük szemben a nappali díványán egy 10 év körül néger fiú heverészett.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 Először egy idősebb asszony nézett rá zavarodottan, mint ha próbálná behelyezni valami általa ismert családba. Másodszor azonban ténylegesen felismerték. Egy fiatal anya két gyermekével először kíváncsi, majd ilyetten merett rá, ahogy helyre tette néten arcát, és besértett egy üzletbe. A fene az emberekben néten úton tovább fut, legalább még egy háztömböt. Üldözője egyszer sem tűnt fel mögötte, amikor hátra-hátra nézett.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 az iszottságtól csurom vizesen meg mögött égő fájdalommal. Amikor végre biztonságosnak találta, behúzódott egy nagy szemetes konténer mögé, és leült egy teljes látára. A száján át szihálva kapkodta a levegőt, és most merte először megnézni az oldalát, melyből bérszivágott a pólóján keresztül. A golyónak volt be és kimeneti nyílása is a ruhadarabban. Halálos lövés lett volna, ha a póló nem nagyobb egy számmal.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 nem fájt jobban, mint egy mélyebb polsorás, de képtelen volt rá, hogy megérintse. Nétenetig azt hitte, hogy sokkal megrázóbb élmény, ha lövéslop az ember. Ma azonban úgy érezte, hogy mindössze egy újabb fájdalom, amit egy újabb támadás során egy újabb felnőtt okozott neki. Ideje volt továbbfutnia. Felállt, magára rántotta a pólóját, mely macskos volt, vérfoltos, és számos helyen elszakadt, a golyó lukakat nem is számítva. Bocs, tagi, Gondolta néten, visszaemlékezve Nikolszanyék hatalmas ruhászegnyennyére és vastag szőnyegeire, de valószínűleg úgy sem akarnád visszakapni. Ettől elmosolyodott, miközben karját átdukta a póló ujján. Hé, ott! Kiáltatta valaki egy étterem hátsó bejáratából. Néten azonnal reagált. Lóhalálában rohant kifelé a szűk utcából, s hátra se fordult, hogy megnézze az altítozó fickót. Hé, hey, te vagy az a kölyök! Te vagy néten Béli, gyere csak vissza, fiú! A férfően ötvenes lehetett, és túl sok söröm, meg piszám volt már túl ahhoz, hogy komolyan foglalkozon a fiú elfogásának gondolatával. Mind azon mégis egészen a jádáig üldözte néten. Állítsák meg! kiáltotta a férfi, csak úgy a levegőnek. Állítsák meg azt a fiút, néten Béli az a kölyök, aki kinyírta a zsarukat. Egy félháztömbből arrébb pointer is meghallotta a kiáltozást, amely úgy vonzotta, mint hím Robert a szexcsapda. Tudta, hogy a fiú közelében van, de amíg meg nem látta az izgatottan az utca vége felé mutogató szakácsot, nem gondolta, hogy ilyen kicsi köztük a távolság. Körülbelül ugyanakkor, amikor Murphy serifet a kommandósok parancsnoka értesítette, hogy a fiú lelépett a Vista Planins lakóházból,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 Felkészült rá, hogy hallgatóinak egyenes adásban minden részletre kiterjedően beszámoljon a pitken eseményekről. Egy reklámszünet alatt kiszólt Erikének, hogy csak azokat a telefonálókat adja be hozzá, akik néten pártjánálnak. állnak. Nem kell több olajat tűzre, mondta neki. Errike biztosította, hogy a telefonálók kétharmadda amúgy is néten pártját fogja.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 A bérgyilkos elhatározta, hogy a fiú elfogását letartóztatásnak fogja álcázni, nem pedig csak úgy egyszerűen lepufantja az utcán. Megbilincseli áldozatát, aztán őrizetbe veszi. Amikor végre maguk lesznek, és nem látja senki, végezve A fiú azonban szedte a lábát. Pointernek várnia kell, amíg egészen közelébe ér, hogy lecsapassa rá. Úgy számított, hogy még három perc, és elkapja. Ám az események... Újabb váratlan fordulatot vettek.